Eu já, já iniciei outra agora. Pronto. <risos> então beleza, vamos lá, tipo. Calma aí que a minha introdução minha introdução é tensa, mano. Não, não, definitivamente eu não levo jeito para apresentar tanto que o canal tem de host tem o Francisco, né, que é o apresentador da Blubcast aqui, viu? O Lequinho, que é amigo do Joker, né, que apresenta o O Tibocast é a rádio por Euro e o Joker também, quando o Lequinho ou o Francesco não pode apresentar, ele apresenta também. O único quadro que eu apresento são os que eu falo sozinho, que é o DMG Top 5, o Tributo Tibo e tal. Mas vamos lá, deixa eu me preparar aqui. Calma aí que é a entrevista com o Irã, você conhece o Irã Santiago? Aham. Uh -huh. Então entrevistei ele e, tipo, como eu sou um lixo apresentando, eu demorei esse tempinho também. Calma aí, eu tenho que me preparar psicologicamente para não gaguejar e, e fazer merda. Aí eu te apresento como? Taka, dono claro, do Universal of Wrestling... Não, na verdade, Poxa. nada no momento. R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%& <risos> É, dono de nada no momento, na verdade. Não, mas sei lá, tipo, se numa que nem o seu canal, se você quiser falar do seu canal, se ela dono... E o canal do... também tá parado, então, bem. Ah, mas eu acho uma boa, tipo, te apresentar como, como dono do canal. É, como, sou, dono, lá, post, sou, se... dono, sou dono do canal e sou dono do blog, só que nenhum tá ativo, mas... <risos> É, mas eu acho uma boa de apresentar é, assim. É, para o pessoal lembrar, é, fica mais, vocês vão lembrar. Então, beleza. Então, dono do universo do blog Universal Wrestling Brasil. Não, não tinha Brasil, Brasil é outro. É, perdão. <risos> Sempre confundo. É, porque eu, eu é, eu eu era o era o Universo of Wrestling e o outro é o Universo of Wrestling Brasil. É, é ger, gerou alguma confusão por algum tempo, quando os dois estavam ativos. É, o seu não tem o Brasil, dele não tem o Wolf. É. <risos> Mas vamos lá. Um, dois, três, vamos lá. Fala, galera, ligado no The Best of Wrestling Channel. Aqui quem fala é o Diogo Mateus e hoje estou aqui para apresentar mais um quadro, a primeira edição do Feitos e Fatos. E hoje estou aqui também me apresentando... Uh, calma aí, editor, júnior Calma aí que você está ligado que eu apresentando sou lixo Então, vou começar de novo <risos> Fala galera ligada no The Best of Wrestling Channel Aqui quem fala é o Diogo Mateus E hoje estou aqui para dar o pontapé inicial A mais um novo quadro do nosso canal Que se chama Feitos e Fatos Onde em cada edição iremos comentar um fato ou um feito, obviamente, do mundo do Pro Wrestling, seja algo atual, seja algo histórico e tudo mais. E para começar com o pé direito, só aqui para apresentar o nosso host desse quadro, o Tanaka, dono do blog Universe of Wrestling e dono também do canal Rádio de Pilha Drive. E aí, Tanaka, beleza? Saudações, de Diogo, saudações, galera do The Best of Wrestling Channel. Bem, Fui convidado aqui pelo nosso amigo Diogo para fazer esse quadro Feitos e Fatos, Fatos, Feitos, O Que Acontece No Mundo do Pro Wrestling para a gente comentar por aqui. Esse é basicamente um quadro que a gente vai dar uma opinião sobre algo que aconteceu como o nosso amigo Diogo já explicou. Bem, o nosso tema de hoje é um tema que divide muita gente né isso, Diogo? É um tema que <risos> é um tema que eu sei que o pessoal tem várias opiniões sobre. É um tema que sempre que é tocado é como colocar um dedo numa ferida, uma ferida verde e amarela, porque nosso primeiro tema deste quadro vai ser a estreia da brasileira Raquel ou Gabi Castro Castrovinho, para quem acompanhou ela no tal Fenof da WWE. Na TNE, para quem não soube Ela fez a estreia dela no pay-per-view Knockouts Knockdown. Na quarta edição, na verdade, desse pay-per-view, já é a quarta edição anual do One Night Only da TNA. Ela fez a estreia dela enfrentando a lutadora independente Barbie Hayden. Bem, teremos a missão de comentar como foi essa luta. Se você não gosta de spoilers, infelizmente a gente vai ter que dizer que a Raquel perdeu. Mas, enfim... Eu não aconselho muito vocês assistirem esse pay-per-view, não. Eu não sei se o Diego vai ter uma opinião um pouco diferente da minha nesse caso, mas, sinceramente, eu não acho que é algo que vale a pena você perder tempo assistindo, caso você consiga por meios ilícitos, caso você não tenha medo da Polícia Federal chegar na sua porta porque você tá baixando coisa pirata, ou então, algo que não vale a pena você gastar o dinheiro, É pra acompanhar, eu chamei Diego, não foi? É Diogo o nome do cara, meu Deus do céu. É Diogo. Diogo participando aqui, o dono do The Best of Wrestling. Se você na sua estrela já vai errando o nome do seu chefe, você tá começando bem. Mas enfim, segue o barco. Meu Deus. Raquel, uma lutadora de 30 anos neste exato momento, né? 30 anos completos, completou agora em janeiro. Começou um pouco tarde, se a gente for olhar para muitas pessoas que começaram no mundo do wrestling, ela começou um pouco tarde. Algum atrativo no Tauph Nauph, em busca de fama, muita gente diz. Bem, não cabe a mim julgar isso, a gente tem essa missão agora de comentar sobre o que foi a luta dela. Claro, a julgar pela quantidade de treino, pela quantidade de tempo que ela está no cenário... Temos que dizer que a Raquel tem muito pouco tempo de pro wrestling, para a gente fazer uma análise um pouco mais profunda sobre a qualidade que ela está mostrando no ringue nesse exato momento. É fato que ela é uma lutadora verde ainda, né? uma lutadora que não tem experiência, não tem a capacidade de conduzir um combate de uma maneira aceitável e ela é muito fraca no quesito técnico. Como eu comentava em off com o Diogo, ela conseguiu a sorte grande. Teve o seu spotlight na WWE, tem um contrato com a T&A, as duas maiores empresas do negócio no cenário independ... no cenário americano, na verdade. E ela tirou a sorte grande de conseguir um contrato com a T&A. Agora, se a gente for entrar em questões de merecimento, ela merece um contrato nesse exato momento por qualidade? Não. Pela beleza, pelo look do no geral claro só que a gente tem que perceber que o cenário americano a parte americana do negócio não liga muito para qualidade claro liga os fãs os fãs ligam para qualidade o look é muito importante para as empresas para a parte corporativa do negócio não é à toa que a gente vê algumas mazelas algumas desgraças algumas trepeças como a gente chama aqui no nordeste é atuando nos rins das grandes empresas. Bem, o caso da Raquel, nessa luta contra Barbie Hayden, me revolta um pouco, porque a Barbie Hayden não tem contrato com a empresa, enquanto a Raquel tem. A Barbie Hayden é, fez uma promo Rio antes da luta, uma promo bem interessante, né mostrou aquele personagem egocêntrico, que normalmente é um personagem padrão entre algumas mulheres, mas ela fez bem o personagem. Quanto à luta, foi ruim, cara. Não tem muito o que a gente dizer. Foi ruim. Foi uma luta fraca, a Raquel fez uns comebacks fracos, ela tem um arm drag fraco, um drop fraco. Claro, dá pra gente julgar por agora? Se a gente for tomar uma conclusão por agora, ela é uma lutadora fraca. Pode melhorar, claro. Com tempo, com treino, você consegue ficar uma lutadora muito melhor. Agora... Ela não tá pronta para isso. A gente percebe o jeito como ela corre para as cordas, o jeito como ela vende os golpes. Não é um jeito de alguém que tem o treino o suficiente para isso. Não é o um jeito de alguém que passou por um dojo ou mesmo que passou por um treinamento específico antes daquilo. Claro, ela passou pelo treinamento, teve um tempo nas escolas aí, mas não foi suficiente. Nem todo aluno com uma ou duas aulas consegue aprender alguma coisa, eu falo isso num, num aspecto geral. Tem aluno que sente um pouco mais de dificuldade, ela não estava nisso, ela mal sabia o que era isso. Isso é um fato, quando ela entrou no, no, no Toff and Off ela não sabia o que era isso. Não é à toa que aconteceu o que aconteceu naquele episódio das promos. Não cabe a mim julgar este ponto, a eliminação dela aconteceu em decorrência disso. A gente não pode sacrificar alguém que tem pouco tempo justamente por isso. A gente costuma meter o pé, é, dar uma surra de pala uma surra de palavras né, em lutadores inexperientes porque eles não atuam convincentemente. Não é todo mundo que vai chegar com a base alta disso. Agora, é como eu disse, a Raquel tem 30 anos, começou o Taj no negócio Tem pouco tempo no negócio e está recebendo mais do que ela deveria receber. A Barbie Hayden é uma lutadora boa. Se comparada, claro, com a Raquel. Que merecia talvez o Spotlight que ela está recebendo. No caso, a Raquel está recebendo. Por merecimento, por beleza, talvez. O Knockout Knockdown, eu vou ter que dizer que essa luta conseguiu não ser a pior. É por isso que eu não sugeri que vocês assistissem, porque não foi a pior luta. A Raquel e a e a Barbie Hayden fizeram algo interessante. Tem a Trina Michaels. Para vocês que são meninos sagazes e conhecem a Trina Michaels, eh, é... joga esse nome no Google. Trina Michaels. Ela que interferiu na luta e não colaborou muito para o clima que zoou negócio. A Raquel depois levantou, depois da vitória da Barbie Hayden foi atacar elas. com um ataque bizarro. Bizarro, não pareceu um ataque, não pareceu... Bem, vocês vejam, eu, te, eu coloquei a luta até no Dailymotion, se vocês pe pesquisarem aí... É, KK4, aí você coloca lá o nome delas e vocês vão entender o que é que eu tô falando. Foi um ataque fraco. Agora, num aspecto geral, no âmbito geral do negócio, conseguiu não ser pior porque teve uma famigerada... Não dá para chamar de luta. Dá para chamar de cosplay de Gina Mouraskel vs. Sharmel. Foi Rebel vs. Shelly Martins O final foi incompreensível. A luta foi incompreensível. E outra. Shelly Martinez tem uma década lutando. A Rebel tem um ano. A Shelly Martinez com 10 anos. Poderia ter aprendido pelo menos a fazer um suicide dive. Ela conseguiu errar. A Rebel entrou e fez um roll-up. Foi esse o final da luta. Ela não deu o suicide dive. Ela ficou presa nas cordas. Então, a Rebel fez o um roll-up. Tá, você não tá entendendo o final. Por que não tem como entender o final? É simples, não tem não tem explicação. Foi bizarro. Por isso não foi o pior. Agora, por que, que a gente não pode massacrar a Gabi? Porque a Raquel... A Raquel não, na verdade a... A Rebel e a Shelly com com uma década. Vale ressaltar que a Shelly tem uma década. Passou por ECW, passou por meio mundo de coisa. Claro, a ECW vai ser uma WWE. A WWE ECW. Ela passou uma década e não conseguiu aprender a fazer algo decente. Por que eu deveria massacrar a Gabi por ter feito uma luta ruim na estreia dela? Contra um adversário que não é uma mestre da técnica. É uma lutadora decente, claro. Mas não é nada que você diga, ah, dá para ela conduzir. A Raquel é fraca, é, não dá para justificar ela ser ruim com uma lutadora de 10 anos ser ruim, porque tem lutadoras com um ano que conseguem ser boas. A Rebel não é um caso, só para ressaltar. Então, se a gente for colocar num geral, o PPV foi ruim, a luta dela foi ruim, e o único lado positivo da gente ter na atualidade é o fato dela ser brasileira. Toda publicidade é bem-vinda. Não dá para gente negar que o fato de ter uma brasileira lá abre portas para existirem outros brasileiros que recebam oportunidades em empresas grandes. O trabalho dela, do Jaúde, do V8, são importantes, os trabalhos deles são importantes para este aspecto. Mas não quer dizer que a gente, por ser brasileiro, tem que passar a mão na cabeça. Se está ruim, tá ruim. Tem que melhorar. Se não melhorar, vai continuar ruim. É um, é um é evidente né, que se não melhorar, vai continuar ruim. Mas ela tem pouco tempo. Só depende dela melhorar. Não é negando uma proposta japonesa, não é negando é, uma escola de wrestling. Se ela quer realmente se destacar nesse meio, ela tem que melhorar. Ela vai melhorar. É uma progressão natural. Agora, não dá ainda, ainda para a gente dizer que ela é um bom nome. Ela vai se juntar com os bromans, de acordo com o spoiler de T&A aí. E cá pra nós, não é algo que a gente possa dizer muito. Porque ela não tá estabelecida. Os bromans nunca conseguiram se estabelecer. Acabaram e voltaram agora. Então, talvez não seja um ponto forte para ela. Ela que tem que ir buscar alguma coisa para justificar ser mais do que uma manager. Ela não tá lá para ser uma manager. Ela tá com um contrato de lutador. Então tem que, no meio de tantas saídas na T&A, ela tem que buscar o seu espaço. Ela não vai conseguir o espaço só por ser brasileira. Talvez a contratação dela pela T&A tenha sido só por esse fato, vai crescer o mercado por aqui. Porque não justifica eles terem feito muitas contratações independentes a nível de Jade, Marty Bell e agora Alison Kay e terem contratado ela. Sem uma base prévia. Claro, o marketing é importante neste momento. Mas não é tudo. Ela tem um nome que pode ser manchado e já está manchado em decorrência só dela. Em decorrência das atitudes dela, em decorrência da falta de habilidade dela, em contrapartida às oportunidades que ela está recebendo. Então por isso que por muitas vezes você acaba se queimando. O V8 foi para a WWE, está recebendo uma chance lá, lutou em alguns live eventos, Mas não está lá simplesmente por ser brasileiro. Ele tem o porte físico, ele tem o que eles querem. Porque a seleção das tryouts é bem pesada, é bem, é bem rígida em alguns aspectos, assim como é previsível. O V8 é um cara forte, ele vai receber as oportunidades caso ele esteja dentro daquele negócio. Milhares e milhares de pessoas assinam um contrato com as empresas, mas nem todas ficam, porque é um, é um negócio muito restrito. Se você é bom, você fica. Se você é ruim, você sai. Não em todos os casos. A gente vê lutadores experientes. Bem. Lutadores experientes não, né? Tem muito tempo e não aprenderam nada, então recebendo oportunidades por aí. Julguem como quiser. Vocês sabem de quem que eu tô falando. Mas se você é um lutador ruim, é como eu disse, você não vai ter suas oportunidades. Você não vai receber chance de brilhar, caso alguém não coloque a mão por cima da sua cabeça. Eu particularmente não gosto de estar passando a mão na cabeça, cobrindo é, os defeitos e exaltando as qualidades, se é que existem essas qualidades ou não, inventando qualidades para ressaltar. Então, a Raquel, fazendo um prognóstico para fechar isso aqui, fez uma luta em É, não tem um futuro muito animador, se tiver ao lado dos bromance, tem que melhorar, tem que buscar conhecimento, não é o ET que está mandando, mas tem que ir buscar o conhecimento da arte, caso ela queira ter sucesso nisso, caso ela não queira virar uma nova Eva Marie, caso ela não queira ser massacrada na internet, caso ela não queira ser massacrada até na vida real mesmo, que nem aconteceu dela ficar cheia de hematoma aí, o pessoal não gostou muito dela. Então, ela simplesmente tem que fazer por merecer essa oportunidade que ela tá recebendo, porque na primeira, na primeira oportunidade, caso nada dê certo, é rua. É rua. A Tendei ele vai segurar. Eles ou mesmo a Tendei não vai se segurar por conta dessas escolhas. Quem acaba primeiro? Ela na Tendei caso não evolua ou a Tendei acaba? Isso é, um, é algo que a gente pode pensar. Raquel, Gabi Castro 20 tem 30 anos, tem um condicionamento físico bom, mas não nasceu para isso. Não sabia o que era isso. Não quer dizer que ela não possa se enquadrar no mundo do pro-wester. Mas quer dizer que no momento ela não está enquadrada a isso. Simples. Simples. Por minha parte, eu já posso dizer que eu concluo minha opinião por aqui em dizer isso. A Gabi teve a chance em duas grandes empresas. tá tendo na, na segunda maior nesse momento. E só depende de si para melhorar. Só depende de si para gente chegar aqui e calar a boca de todo mundo. Enquanto ela não calar a boca de todo mundo, a gente vai continuar falando. Mas, de minha parte, eu já posso dizer que isso... É, é o que, é o minha análise do que foi essa estreia dela, do que pode acarretar, do que já acarretou, do que já aconteceu, sobre a Gabi no geral, é como eu disse, se a Shelly tem 10 anos, tem uma década, e ela tem um ano, e a Shelly conseguiu ser pior do que ela, não dá pra gente massacrar, mas não dá pra gente passar a mão na cabeça também. isso aí tá concordo plenamente com tudo que você disse sendo embaixo literalmente e tipo uma coisa complicada sobre a raquel é que a gente também tem que falar é porque tipo a gente não sabe se esse se essa é a vontade dela porque tipo assim tipo participar do tag enough para ser uma diva digamos assim eu acho que não era a intenção dela pelo menos eu acho que essa foi a impressão que ficou e é até complicado de, de julgar É, tipo, a gente fala aqui no achismo Pelas atitudes dela e tudo mais Eu acho que, pelo menos no Thug and Up É Porque ela não dava lá Jogaram ela ali e ela tipo, tentou a sorte deu certo que convidaram ela e tudo mais E tanto que Aconteceu o episódio da, da das promos né, Que ela foi um desastre total E eu acho que, tipo, se ela Por exemplo, viu a repercussão Negativa que deu Dela no Thug e tudo mais E falou, pô, eu quero levar isso a sério, eu quero, eu quero mostrar que eu, eu sou capaz de me tornar uma, uma lutadora decente e que eu vou dar a volta por cima. Se ela pensa dessa forma, ela tá seguindo o caminho certo. Mas se ela entrou, tipo, por exemplo, na Tne ou entrou no mundo do pro wrestling de cabeça, digamos assim, mas pensando em ser famosa, pensando em se tornar conhecida ou algo do tipo, é é complicado, é preocupante, porque... a pô, a gente que acompanha o Pro Wrestling mundial e principalmente o Pro Wrestling nacional, assim, sabe o quanto é difícil de termos nomes brasileiros é, das principais empresas do Pro Wrestling no mundo e tipo, pô, quanto tempo a gente esperou para ver, pô, um V8, um Adrian Jaúde contratados pela WWE, recebendo é, oportunidades, em que seja em live eventos e tudo mais, Adrian Jaúde receber um baita de um destaque no WWE.com, porque ele vai ser se tudo der certo o primeiro já contratado pela WBA a disputar umas Olimpíadas, pô, tipo, isso é super bacana, a gente esperou muito tempo por isso, e a Raquel querendo ou não, não é querendo jogar uma responsabilidade, mas já jogando, eu acho que, não sei se a Raquel tem a noção do quanto isso representa para os milhares de fãs de Pro Wrestling no Brasil, a, ela ir bem ou não na, na TNA. É, não sei se ela tem a, a exata noção disso, e, e enfim, como como eu posso dizer para ela estar há um bom tempo nos Estados Unidos e tudo mais eu acho que ela não tem a, a nítida noção do que o Pro Wrestling representa para gente o, o quanto é importante termos representantes aí nacionais aí no nas principais empresas do mundo e como tá na cádisse gente o Tanaka disse, cádisse a gente não tá aqui para esconder tampar o sol com a peneira e está aqui para falar o que a gente pensa e sobre aquela é um, é um Baita de um ponto de interrogação é para o futuro, analisando a luta, como o Tanaka se torne muito bem. A gente tem que pensar... Pô, a não pode esconder o Sol Caponeira, como eu disse. Pô, não foi uma ótima luta, não foi uma boa luta. Eu sou uma novata, se não me engano. Acho que quando ela enfrentou a Barbie Raiden, acho que ela não tinha nem... Só só, só stop aí nesse negócio aí, porque a gravação deu uma baita de uma cortada na hora que você falou da da de não ter sido uma luta boa, não ter sido naquela parte ali. É, Também. não deu para ouvir mais nada foi o que você disse. Depois Também. daquilo, cortou tudo. Voltando da parte boa. Bom, então, eu acho que analisando a luta agora, não foi uma boa luta, obviamente, é Foi uma luta bem fraca até pelo fato da Raquel ser uma novata, digamos assim. É, digamos assim, não. Ela é uma novata. e Tanto que quando ela enfrentou a Barbie Raiden no, nas gravações aí do TNA Online Only, especial das knockouts, ela, ela se não me engano, não tinha nem 10 lutas ao longo da carreira dela. e tipo As lutas que ela fez foram lutas bem rápidas. e Empresas bem menores como a WXW, aí, da família Noah... É, a believe in wrestling aí que tem como principal nome a Santana Garrett e do mais mas eu acho que isso não não qualifica ela o suficiente ao ponto de estrear em ringue na TNA e ainda mais em um pay paper viu e, então a responsabilidade é muito grande e como eu disse eu não sei se ela tem essa noção de quanto é importante de quanto do que apresentava a uh, como eu posso dizer a importância disso de ser uma brasileira e estar numa das principais empresas do mundo. Porque se ela não dá certo, é perigoso, tipo a gente ficar mais alguns anos aí sem sem ter brasileiros aí no em empresas tops, principalmente na TNE. Eu acho que se a se a Raquel for, digamos, um desastre assim, torço que não. E, mas é, pelo menos tá caminhando para ser só mais uma, sabe? Tem muitas empresas que principalmente a W, por exemplo, até mesmo a TNE, que tem nomes para para compor elenco, sabe? Para tipo Gio aí de vez em quando, se Giober aí no, por exemplo, no X Division aí, que não, perdão, no programa Explosion, que é exibido no YouTube e tal. Então eu acho que a gente tá correndo esse risco aí, é um risco que a gente tem que ter ter consciência disso, mas aí eu e Tanaka mesmo a gente falando sem Só citado, só só nesse fato aí, só para não perder a ideia. Segura a sua ideia aí, falando sobre isso também. O problema não é você estar lá para ser jovem, para você perder. O... É bom você estar lá. É bom ter um brasileiro lá, independentemente de como for. Agora, que o brasileiro justifique estar lá. A gente, não, a gente não vai chegar cobrando que o cara seja o World Champion. Já joga o cinturão das nocauts nela. Não é assim. Claro, ela ela tá lá já é um grande feito. Nem todo mundo nasce para ser o World Champion. Nem todo mundo nasce para estar no topo tem na composição da pirâmide do negócio, tem quem tá no topo, quem tá no meio, quem tá lá embaixo. Agora, eh se ela não justifica nem tá lá embaixo, é porque aí é que tá o problema. Ela não tá ela tá vai vai começar perdendo, tanto é que ela perdeu para Barbie Hayden. Ela é uma contratada, ela perdeu para uma não contratada. Vale ressaltar isso na luta, a Barbie Hayden não tem contrato. E passou Pra próxima fase, tem uma gauntlete, alguma coisa assim. Que eu não cheguei nem a assistir tão ruim que foi essa luta. Deu um desgosto. Deu um desgosto que eu não, não quis assistir. Agora, ela perdeu para uma não contratada. Isso não é bom para um futuro próximo. Claro, foi a estreia dela. Independente de ter sido a estreia dela. Só fechando o ponto. Ela, presente por lá, é importante. Independentemente de estar ganhando ou perdendo. Agora, se ela decepciona em outros aspectos, se ela não justifica, se ela não está tendo qualidade suficiente, aí é que é um problema para gente. É porque muita gente, Diogo e amigos ouvintes, julga por vitórias e derrotas. Não é assim. Não dá para jogar um lutador pelas vitórias ou pelas derrotas. Nem sempre se vence por merecimento, nem sempre se perde por merecimento também, ou pela falta desse merecimento acontece. É simples, é o mundo do esporte. Você nem sempre vai estar ganhando, nem sempre vai estar perdendo. Mas deve ser julgado pelo que ela tá fazendo, pelo que ela tá apresentando. É isso que a gente tem que ver e tem que ressaltar também a importância que ela tá, dela de estar nesse cenário assim como dos brasileiros estarem na Nextie. É importante, mas não quer dizer que a gente por estar orgulhoso de ter um brasileiro nesses lugares vai ter que dizer que tá tudo bem. Porque não tá. Exatamente, tá, que e, tipo aí a gente tem que também a acertar, galera, tipo, uma, um tema que eu acho muito importante é que querendo ou não, o, a imprensa norte-americana tem esse preconceito. Por quê? Preconceito, porque o, o Brasil, querendo ou não, a gente, pô, não tem uma história tão grande no mundo do pro wrestling, definitivamente a gente não tem uma história tão grande, claro que a gente tem alguns homens que chegaram a lutar em empresas grandes como a New Japan, a própria WWE aí com o Jalente Silva, na época da WWF, é, dentre outros nomes, mas a nossa história não é tão grande assim, e, e comparada com a, o grande país, não é uma história boa, então eu acho que já tem um histórico da WWE especificamente eu, eu, e as principais empresas, eu tenho segue a linha da da, da WWE de não dar muitas oportunidades para países que não tem tanta tradição. Porque eu tô falando isso, porque é, a, após as, as gravações, vários sites internacionais e sites importantes começaram a descer a madeira na, na Raquel, falando que que tipo a, a luta foi tão ruim que a TNA, que segundo informações, a TNA iria editar a luta completamente. e pô, Na época eu até pensei, pô a luta foi seis minutos, se eles vão editar, vai passar o que Uns dois, três minutos na, no pay per né? E isso definitivamente não aconteceu. Eu não sei se eles estavam pegando muito no pé Raquel, não sei se foi uma informação errada que passaram para eles, mas isso não aconteceu. Mesmo a Raquel não tendo um bom des desempenho, a luta foi exibida completamente, mesmo com os erros, como o Tanaka disse muito bem no início do, do cast, ele, é, ela tá muito verde ainda, então... É, e uma coisa que também eu queria ressaltar é que a gente não sabe que, nem, tipo, ela não tem nem 10 lutas na carreira dela já estreou nenhum em um pay-per-view da TNA. A gente não pode jogasse o erro é dela ou se o erro é dos Bukers da TNA, tipo, eu acho que uma coisa que também pode estar acontecendo. Eh, pô, ela é brasileira. Se eu não me engano, o, o país que onde a TNA é mais popular no ranking assim do, de popularidade da TNA no mundo, o Brasil é o terceiro maior mercado, mercado, perdão, da TNA. E não sei se tipo ela foi jogada às pressas aí por ser brasileira, por dar uma repercussão no Brasil e tal. É, que meio que apressaram as coisas Acho que isso também pode ser um erro da TNA Qual então... foi o objetivo? Eu não sei Que foi apressado é, é um fato Que foi apressado é, é um fato Verídico que Foi apressado até terem assinado com ela também Claro, talvez ficasse um pouco mais complicado De assinar quando ela aprendesse Porque ela teria muito mais oportunidades Mas que jogar ela aos lobos Agora Foi muito apressado É yeah. Então fica E fica a nossa esperança deles consertarem esse erro, né? Não sei se isso vai acabar acontecendo, até porque a, a TNA, como a gente sabe, nos últimos anos o que a TNA vem fazendo com maestria são cagadas, e seja com grandes nomes ou com nomes novatos como a Raquel é uma novata. É, e, então a gente espera que torce não só para a Raquel, como eu posso dizer, se Como eu posso dizer? Deixa eu achar a palavra certa. Eu acho que a Raquel tem que se ter a consciência do, do que representa para os fãs brasileiros, é, a, ter a consciência da importância, da, a, da responsabilidade que ela tem. Eu acho que ela ainda não tem, definitivamente ela não tem, porque, tipo, pô, velho, não é querendo ser hater ou algo do tipo, mas a, a impressão que dá é que ela tá lá por pela fama. Não é possível, porque as atitudes dela são bem delicadas mesmo, espero que eu queime a língua esse é um caso que eu torço para queimar a língua, velho, porque, pô, se eu ver uma imagina a Raquel, sei lá, daqui 2, 3 anos conquista o título das, das nocautes da, da TNA pô, vai dar uma ótima repercussão, vai abrir as portas literalmente para novas mulheres ou para homens brasileiros na TNA e tudo mais eu torço para estar errado mas eu, infelizmente, acho que se a Raquel seguir nessa linha ela não tá num bom caminho, mas como Tanaka também citou muito bem, frisou muito bem, não foi a pior luta do pay-per-view. A gente pode ter que sempre também pensar pelo lado positivo. É. O Poderia que ser também pior. não quer dizer muita coisa, porque o pay-per-view foi ruim, que... né? O pay-per-view todo foi ruim. Não dá pra gente é. dizer que só ela foi ruim. O pay-per-view, o show, foi horrível. Né? Teve uma luta que foi mais ou menos, para não dizer que não foi tudo ruim, que foi Jade vs Mia Porque a Jade não, na verdade a Lifa Bates. Liva Bates contra Miehi. De resto, nada. Nada é. que você mereça perder tempo assistindo. Nem Liva Bates vs Miehi eu recomendo que você assista. Foi a luta que dá para você aturar ainda. Mas muito de resto, alto, digamos assim, foi muito fraco. Foi de nível horrível, não muito diferente de dos outros One Night Ones. A maioria dos One Night Only são descartáveis. Se você paga para assistir isso, tenho a séria suspeita que você tem alguma disfunção mental. <risos> é, se for se, for se for piratão, tá valendo, né? Piratão você só gasta no máximo o rate lá do XWT, ou se você encontra em outro canto para assistir, não, não gasta nem isso, né? Talvez no futuro você gaste o limite da sua internet. Então, com um negócio de limite de internet, eu não sugiro que você assista isso. Ou então, se for para assistir, assista logo. <risos> se quiser perder seu tempo com alguma coisa, se você quiser dormir ou então se você quiser sentir raiva, é algo que a gente sujeita que vocês assistam. Ah, e uma S coisa também que, que eu queria frisar, perdão de de, de, de te interromper ainda, tá na que muitas pessoas podem pensar, pô, mas ela já tem fã, que não sei o quê, porque eu acho que viram é... eu não quero ser preconceituoso, mas Se eu não me engano, tinha logo um travecão um com... caras com... com... pra caralho, com o palavrão. Mas eu acho que, tipo, na, T... na TNA, especificamente, por não ter um ótimo público, muitas pessoas que vão são familiares, são amigos, ainda mais na TNA. É em, é em Orlando, na Flórida, onde a Raquel mora, então, com certeza... É, os fãs, digamos assim, os primeiros fãs aí da Raquel nos Estados Unidos são próximos a ela, são famílias e, e tudo mais. Então é... Até porque teve, a, a... teve não sei se, se você chegou a ver na, na entrada dela, tinha dois caras lá que eu não eu faço até aposta se não são amigos dela. Um cara capandeira <risos> do Brasil lá e uma tiazinha. É, e com, e com cartaz Raquel Lacrap. Na hora que eu vi aquilo, eu falei: "Puta que pariu". E ainda e no cartaz tem a bandeirinha do Brasil, se eu não me engano. Eu falei: "Puta que pariu. Olha a visão que estão que, que estão passando do nosso país". Então é, tipo, a galera que, que faz parte da Best Wrestling Brasil sabe que, pô, tipo, eu sou hater de um monte de nome, nomes comuns, Roman Reigns, Ivan Marie, eu sou hater pra caramba e não tô nem aí, né? é a minha opinião mas a Raquel, por ser brasileira eu até meio que tiro o pé tento achar uma solução, uma desculpa mas é tá difícil gente. espero que por exemplo, ela tá treinando com a Santana Garrett espero que seja um bom caminho que a Santana Garrett aí seja a luz no fim do túnel que ela dê as mãos pra Santana Garrett e conheça o wrestling de verdade e que ela des descubra a verdadeira importância Que ela tem aí para nós brasileiros que se ela for bem a gente tem muito a ganhar com isso e se ela for mal a gente tem muito a perder, infelizmente é, no geral a gente tem que dizer isso né esperar que ela melhore a gente resta a gente esperar não dá pra gente fazer muita coisa como eu disse, depende dela somente dela, ela tá carregando é, uma nação de lutadores nas costas claro, não dá para dizer, meu Deus, ela é a representante brasileira no... no né? Imagine, chegar ao ponto de você dizer que a Raquel é a representação do wrestling brasileiro lá fora. Como é que fica a imagem aqui? Complicado. Claro, ela nunca lutou aqui. Mas, né da próxima vez que chegar um cara do Brasil, já vão associar com a Raquel. Isso que é ruim. Isso é complicado. Isso é chato. Então, claro... Se também tirarem ela, não vai ser nenhuma surpresa. Ela fez fazer essa luta, ela fez outra contra a Madison Reid. Pra ajudar, ela lutou contra a Madison Reid ainda mais. E o que acontece? Ela eh não deve ter um desempenho muito bom no mesmo jeito. Por isso, por esse fato, possa ser que ela seja retirada também, não não participe mais em uma vez. O que não vai ser nenhuma surpresa. Daí, talvez É, remediar desse modo Simplesmente tirando do, do Da programação Talvez seja até melhor do que deixar ela passando vergonha Ao menos eu vejo dessa maneira Concordo com você Eu acho que uma seria uma boa Como a gente disse aqui Querendo ou não foi muito apressado a estreia dela Em ringue e ainda mais em um pay per view É, eu acho que seria uma boa, os bookers da, da TNA, que também erraram só de liberar ela pô, uma, uma mulher que não tem nem 10 lutas no currículo, estrear em um pay-per-view da TNA é um erro das digamos as partes, sei lá, se ela achava que ela estava pronta para lutar e a TNA de achar que ela estava pronta para lutar é, tanto que a TNA eu acho até a própria TNA tem a consciência que ela não está pronta para lutar, tanto que ela foi eliminada na primeira fase por uma lutadora como o Tanaka citou bem, que nem contratada da TNA é E que nem contratada foi, porque tem nomes que participaram do desse on only e foram contratadas, o exemplo maior disso é a Alison Kay, que participou como Alison Kay. E soltando mais um spoilers aí, quem não gosta, tampe os ouvidos, a Alison Kay estreou nas gravações dessa última semana, estreou com o ringname de Siena e estará lutando pelo título das knockouts no Slamiversary, que é um dos maiores pay-per-views da, da TNA. Então é, eu acho que seria uma boa tipo eles corrigirem esse, o, corrigirem o erro, que é, fica fica até mais bonito e é o melhor esse fazer corrigir o erro, deixar ela aprendendo, deixar ela treinando, uma coisa que que eu já vi é que ela, segundo ela, ela tá focada em treinar. E tipo ela até, se eu não me engano, ela recusou um convite de lutar no Japão porque o foco dela mesmo é treinar lá na na Flórida, que é a cidade dela, aprender o máximo que ela conseguir e para ir sim botar em prática, então acho que se ela já demonstrou que pensa dessa forma, não sei se ia dar boca para fora ou não, até porque eu não conheço ela, mas se ela pensa dessa forma, eu acho que é uma boa ela focar na carreira de manager, fazer lutas menores, assim e aprendendo com as melhores até porque nomes de qualidades é o que não faltam na, na TNA, principalmente na, na divisão das nocautas, pô, Jade Mia, que é a Mia In, é, Alison Kay, Sherry Bomb, Gayle King, Madison Rainey, É, tem grandes homens que ela pode, pode aprender bastante, então é eu acho que seria uma boa deixar ela meio que em relação ao Enhimi deixar ela descansando, deixar ela observando aprendendo, treinando deixar ela como manager do, dos Browmans, eu acho que não sei se foi uma boa escolha, eu acho que pensando no lado físico acho que pode até ser uma boa escolha em relação a que eu acho que pode ser a gimmick que tem mais a cara dela, sei lá Não estou falando uma besteira, mas eu acho que Seria uma boa deixar ela de molho e Não, não deixar ela de molho, mas deixar ela Instant by, né? É, em by, aprendendo e... e com o passar do tempo Aí sim, ela começa A ganhar oportunidades Caso mereça, né? Se não merecer A gente vai estar aqui de novo, né? Pensando numa próxima é, Falando sobre outros fatos Sobre coisas que podem acontecer, sobre o aftermatch disso aí para os brasileiros. Mas, de momento, resta a gente esperar sobre isso. Eu tenho que agradecer, na verdade, ao Diogo pela oportunidade aqui do nosso novo programa aqui no The Best of Wrestling Channel. Prometo voltar na próxima semana com um novo tema, fazendo uma apresentação, bem, ao meu estilo do negócio, mas... Se vocês estão acompanhando, agradeço a vocês, se ainda estão acompanhando, né a gente descendo a lenha por aqui, agradeço a vocês que acompanharam, peço que se inscrevam no canal caso não tenham feito aí isso ainda, compartilhem, espalhem a palavra, digam se vocês concordam, se vocês discordam, qual a opinião de vocês sobre esse caso, porque é boa essa interação da gente que participa, que faz essa apresentação com vocês que ouvem, então fica muito interessante para a gente interagir. O que é que vocês acham? Da Raquel, da estreia dela, vocês assistirem. Se vocês não assistiram, eu vou passar para o Diogo aqui o link que eu que eu eu mesmo, na verdade, coloquei na internet. Para vocês assistirem aí e tirarem suas próprias conclusões. No mais, agradeço a oportunidade, agradeço a vocês que acompanharam. E digo que na próxima semana estamos de volta aqui nesse mesmo local. Com mais, fugiu o nome do quadro agora, qual é mesmo? Fatos e feitos. Isso, espera com mais um Fatos e Feitos. Tchau, tchau, galera. Fui! Show fenomenal, Tanaqueiros. Deixa eu pausar a gravação.